Calendar ortodox, 16 aprilie. Ce sfinți sunt sărbătoriți azi? Pe 16 aprilie, Biserica Ortodoxă le pomenește pe Sfintele Mucenițe Agat, Hionia și Irina, surori fecioare. Aceste sfinte odrasle ale dreptei credințe ne arată taina mântuirii lucrătoare în sufletele tinere. În vremuri de aspră prigoană, ele au ales să-L mărturisească pe Hristos, lăsând lumea aceasta trecătoare pentru o împărăție negrăită. Pomenirea lor sfântă ne cheamă neîncetat la o viață curată și la lepădarea fricilor pământești. Sfinții zilei, 16 aprilie, Sfintele Mucenițe Agat, Hionia și Irina, Gertfa Fecioriei și Încununarea Cerească. În timpul persecuțiilor pornite de împăratul Dioclețian, cetatea cuileia a devenit un altar al mărturisirii sângeroase. Acolo trăiau trei surori, având sufletele luminate de un har dumnezeiesc și o conduită lipsită de întinăciune. Tiranul conducător, poposind în acea zonă, a dispus de capitarea părintelui duhovnicesc Hrisogon. Domnul a lucrat minunat, descoperindu-i în vedenie preotului Zoi locul unde zăcea trupul mucenicului, pentru a-l înmormânta cu evlavie după rânduială. Astfel de mângâieri ne dovedesc purtarea de grijă a tatălui ceresc, care nu lasă gertfa să treacă neuitare, ci o îmbracă în veșmânt de slavă. După scurgerea a treizeci de zile, Sfântul Hrisogon s-a arătat bătrânului Zoii prevestind un nou prilej de sfințenie. El i-a destăinuit că în scurt timp Sfintele Mucenițe Agat, Hionia și Irina aveau să primească o moarte sfântă, însoțite și de trecerea sa la Domnul. Această vestire arată comuniunea duhovnicească dintre cereasca și pământeasca biserică, unită prin dragoste. Cuviosul Zoii a adormit, iar fecioarele au fost aduse grabnic la judecată, ca niște oi de pregătite de jertfă. Credința neclintită în foc și paza minții. Consultând calendarul, observăm că pilda lor este o chemare la asceză. Refuzând cu îndârjire să aducă ofrande idolilor morți, ele au afirmat fără intare Dumnezeirea Mântuitorului. Puterea lor izvora nu din firea slăbănogită a omului, ci dintr-o rugăciune neîncetată care le-a întărit făptura. După chinuri îndelungate în temniță, surorile mai mari au fost arse de vi, dându-și sufletele lui Dumnezeu. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, martiriul lor ne cheamă la o aspră minții, pentru a nu lăsa deznădejdea să ne preidnădejdea, ci să ne ancorăm în Hristos. Sfârșitul mucenicesc și ocrotirea îngerească. Cercetând viața lor pilduitoare, înțelegem de ce sfinții zilei 16 aprilie sunt atât de prețuiți de creștini. În acest crunt context duhovnicesc, Irina a fost ținută vie de judecătorul care dorea să o necinstească, crezând că va pângăr locașul duului. Însă un înger coborât din cer a orbit mințile ostașilor pe un deal unde fecioară aștepta. Stând curată și neatinsă de mâini păgâne, a fost străpunsă de săgeți, iar Sfânta Anastasia le-a îngropat trupurile cu multe evlavie în anul 304. Astfel, Sfintele Mucenițe Agat, Hionia și Irina rămân pentru veșnice modele de curăție, Strălucind în bolta bisericii ca niște stele neapuse. Troparul sfintelor mucenițe Agat, Hionia și Irina. Lauda adusă lor răsună viu prin graiul sfânt al troparului. Mucenicii tăi, Doamne, înrunevoințele lor, Cununile nestricăciunii au dobândit de la tine, Dumnezeul nostru, Că având puterea ta pe chinuitori au învins, Zdrobitau și ale demonilor neputincioasele îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule, alți sfinți pomeniți astăzi, Sfântul Felix, Sfântul Leonid, Sfânta Irina din Grecia și Sfântul Mihail Vurliotul, Sfântul Felix episcopul și soborul său de mărturisitori, într-o vreme de cernerea amarnică, s-a dat poruncă din partea împăraților pentru distrugerea cărților creștinești. Episcopul Felix, preotul Ianuarie, Furtunat și Septemiu au refuzat hotărât să predea doarele bisericii dregătorului Marian. Episcopul a mărturisit curajos, întărind legea dumnezeiască. Nu dați cele sfinte câinilor, nici aruncați mărgăritarele înaintea porcilor. Au fost aruncați în corăbia alături de cai, flămânzind, iar în cele din urmă au primit cu cununa mucenicei prin sabie în cetatea Eluron, mulțumind pururea pentru harul primit. Sfinții mucenici Leonid, Harisa și cei din apele mării, chiar de praznicul învierii, mai multe cete din Grecia au pătimit pentru adevăr. Leonida a fost chinuit fără milă și scufundat în adâncuri. Alături de el au primit mucenicia femei desăvârșite prin har, precum Harisa, Nunehia și Vasilisa. Fără teamă de moarte, tânăra Harisa striga cu o bucurie dumnezească din mijlocul valurilor. O milă am alergat, Doamne, și o m-a gonit, Doamne, și nu m-am lepădat de tine. Doamne, mântuiește sufletul meu! S-au stins legați cu pietre grele trecând direct la limanul cel lin al împărăției. Sfânta Muceniță Irina și Taina Sângelui Vărsat Ridicând privirea dincolo de Sinaxar 16 aprilie, aflăm cu folos și despre pătimirea unei alte Sfinte Irina din pământul Grecei, căreia i s-a tăiat limba, i-au fost smulși dinții și i s-a luat capul. Peste veacuri, în anul 1772, același dor de cer a lucrat și în Sfântul Mihail Vurliotul, decapitat în Smirna. Sângele lor roditor hrănește până astăzi rădăcinile bisericii ortodoxe. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Aceste sfinte pilde ne învață să prețuim mai mult curăția inimii și statornicea în credință decât siguranța trecătoare. În activitățile de zi cu zi, suntem chemați să apărăm adevărul fără compromisuri, să purtăm crucea suferinței cu bâlândețe și să ne hrănim sufletul prin rugăciune, biruind astfel orice frică sau ispită modernă. Așadar, Privind spre atâtea gerfe sfinte, suntem datori să fim lumini în familiile noastre. Care moment din viața acestor Sfinți va inspirat cel mai mult. Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.